Cu privire la diavol, ce este diavolul? pusese întrebat odată Zaharia Slichter. În primul rând, răspunsese el, diavolul nu este, nici măcar nu încearcă să fie, știind că nu va fi niciodată. Plecând de la o sugestie care mi-a rămas de la Dostoevski, diavolul îmi apare ca o încorporare simbolică a mediocrității conștiente de ea însăși, aceea ce ar trebui să se numească, poate, complexul de mediocritate, dând firește psihologicului un sens ontologic. Diavolul ilustrează imposibilitatea de a fi și conștiința acestei imposibilități, sursă a mediocrității în lume. Metaforic vorbind, diavolul se scaldă în ape călduțe și stătute, stăpânit de furia neputincioasă că este pe veci exclus de la climatul extremelor, stăpânit de furia că nici măcar nu poate suferi din această pricină. Departe de gheață și flacără, diavolul creează și distruge simultan toate compensațiile precare, Visează toate visurile timide și lamentabile, care însă nici ele nu se vor împlini niciodată, fie și numai pentru că el singur, visându-le, își bate joc de ele. Eșecul existențial îl umple pe diavol de un resentiment fără margini, care stă la baza uriașei forțe de proliferare a mediocrității și banalității. Ca să se răzbune de inexistența sa, el a întemeiat marele și prosperul imperiu al prostiei. E o naivitate să consider că diavolul ar fi opusul lui Dumnezeu, Dumnezeu neputând să aibă alt opus decât pe sine. După cum e o naivitate să crezi că diavolul e spiritul negației, căci el nu-i capabil nici să afirme, nici să nege nimic. Tot ce poate să facă este să aplice astfel încât ar fi mai justificat să-l identificăm cu spiritul practic, calitate fundamentală a prostiei. Diavolului îi lipsește aptitudinea de a distinge între adevăr și fals. El este în schimb în stare să distingă cu o mare precizie între posibil și imposibil. În aceasta stă și imensa primejdie pe care o reprezintă și de care ar trebui să devenim din ce în ce mai conștienți. Posibilitățile în ordine aplicării practice ale falsului sunt cel puțin la fel de bogate ca și cele ale adevăratului, ori, diabolica prostie le explorează și le exploatează cu egală dibăcie cu o logică perfectă. În fond, e probabil că aplicarea unei idei false poate duce chiar la obținerea mai multor rezultate practice decât aplicarea unei idei adevărate, Adevărul opunând mai multe rezistențe în această privință. Nu asistăm azi la o sistematizare și tehnicizare a minciunii în aproape toate planurile de cunoaștere? Nu ne dăm seama, fenomen tremurător de fantastica repeziciune cu care inocenta eroare sub acțiunea minuțios organizată a prostiei se transformă în minciună? Zaharia Slichter părea înspăimântat. În ochii lui... Lucea o rară de rută. Diavolul, continuase el, perseverând plin de resentiment în inexistența sa, a descoperit unul dintre lucrurile cele mai teribile, puterea minciunii.